Але ж вам хотіли вчинити якусь прикрість, інакше ви не кричали б, так? А може вас донестями залякано? То зрозумійте ж нарешті, що ми тут. Ми тут. Не бійтесь і ходімо вкупі. Чуєте сердечна? Ну, ходімо. Спадає мить ще напруженішої тиші. Дівчина підводить голову, позирає на наших знайомих, потім налегіння, що мовчазно стоїть у тіні. Її рухи в цій срібній імлі здаються надзвичайно м'які та округлі. Її обличчя здається блідопрекрасним. Вона, откинувшись горілиць, ніби втягує в себе п'янке повітря ночі. Ці запахи ніжних трав і кришталевих роз. Вона либонь хоче враз набути бадьорості, хочій опанувати себе, і чоло та все надбрів'я беруться їй раптовими різкими зморшками. Вона стискає губи, вона відчайно змагається і кінець кінцем, як зачарована, м'яко-повільно повертає в тінь. Тоді легінь, неначе той мах, Широким величним рухом обіймає її за плече, і вони вкупі повагом ідуть собі геть, лишаючи серед ночі той шурхіт піску на доріжці, що співає так насторожено, і тане поволі, тане довго. «Ну, що ви тепер скажете?» – питає високий, похапцем ізсовуючи капелюха на потилицю і почуваючи себе тільки переможцем. Еж. А що ви тепер скажете? Відповідає йому другий, спокійно й добродушно, посміхаючись та зовсім не почуваючи себе переможеним. Ніч. Південна ніч. Атлетика. Нежестом Ні лявого. Бадьорість. Ні риски сумніву – сміливість. Ні хмарки в оці – ясність. Ні хмарки в думці – точний розрахунок. Тут чітка, мов, цифри – суворість рухів. Ясна, мов, аксіома – закінченість найменших відрухів. Тут правдива енергія і витривалість. Напружена, мов дослідна іксом, загостреність уваги. Тут невблаганна, мов остаточний підсумок, рішучість волі, швидка, мов думка рахівниці, і несхибна, мов знак рівенства, доцільність всіх наказів волі. Він добре знає. Лише тому дається перевагу, хто, скупчивши зусилля, уміє швидко рухатись і володіти цифрами. Ви зацікавлені? Ви придивляєтесь? Може, занадто він плечистий та дебелий? Але який міцний у нього стан? Це упертя? Воно тверде, як камінь. Ці м'язи – вони опукло як булатна сталь. Груди – правда, як високо здіймається цей обшар, як хвильно позначається на ньому контур ребер, що схоплені в проміжжях рядками чільних вузластих пагорків. Віддих – повільний, точний, що не дозволить швидкої втоми. Повільний, але який потужний віддих. Чуєте? Як рівномірно, повно, мов той могутній міг над горном, Движать легені. Як рівномірно, чітко, мов той чіткий, Невтомний маятник співає серце. А вже ж ці лінії, ці форми, Ви ладні споглядати довго і залюбки. Ці форми і лінії – мистецький твір, що полонить, що силоміць вбирає в себе допитливість очей.